Правда, пане докторе, але не гадайте собі, що я рвуся в чужі краї, що скучаю за ними. Мені тут добре, навіть дуже добре з моєю тіточкою і з вами. Люблю землю, на котрій зросла, людей, до котрих привикла і душею прилипла. Світ такий гарний, особливо, коли комусь літ вісімнадцять, і цей світ лежить перед ним, як нерозказана казка. Та на нині досить. Ваш перший гостинний виступ палаті – Ваша подорож зі спальні до наріжного покою вдалися вам знаменито. А тепер пора на відпочинок. Проведемо вас, пані. І вони втрійку подались до покоїв панни Марії. Марійку мучило одне питання. Як тепер Хмелинському? Вона не мала відваги спитатися доктора. Уявляла собі, що він скаже. Не турбуйтеся ним, уважайте на себе. Так, як сказав тої страшної ночі. Зважилася раз спитати Антоніо. Але Антоні відповів так якось коротко, ніби хотів збутися немилого питання. Найкраще побалакати б з тіткою. Та на це пані Марії бракувало відваги. Страусина звичка ховати голову в пісок. Як чоловік має якусь журу, якийсь сумнів, то криється з ним, відкладає з дня на день. А доктор казав раз – що це дуже і дуже недобре, що воно спричинює розстрій нервів, людина боїться того чогось, як немилого і небезпечного гостя. Так витворюється цей афект, що не раз буває початком істерії. Хворий криється з ним перед другими і перед самим собою, обріхує лікаря і залазить у щораз гіршу недугу. Краще не знати того всього, а жити, як живуть птахи і квіти. А хто знає, як вони живуть? чи нема в них своєї жури, якої і не догадуються люди. Життя – це мережка з темних і ясних кольорів, з радости і смутку. В душі панни Марії являвся і різ, різ до велетенських розмірів, страхітний сумнів. Чи не ховають перед нею щось недоброго, щось поганого, чого вона боялася по імені назвати? Що сталося з Хмелинським? І хто таке Хмелинський? Молодий чоловік, яких на світі мільйони Зразу не звертала на нього ніякої уваги Агроном в тітчиних маєтках Приходив, здавав звіти, часом тітка запросила його на чай Посидів, побалакав і пішов Був скупий у словах, дуже уважливий в рухах, чемний, але гордий Такий інакше, як усі офіціалісти Ніби казав, я вас шаную, шануйте і ви мене, хоч я й служу у вас Але я не слуга, я собі пан ваш маєток – земля, а мій знання. Пізніше стали балакати, зустрічатися на приходстві, Проводили довгі години на розмові І на товариських забавах. Привикла до нього. Є люди, котрі при першій стрічі Вражають нас своєю красою, розумом, Даром слова. Яка гарна людина, кажемо собі. А зустрічаємося частіше, Так та як краса чомусь байдужіє, Нагадує статую Мармурову. Зимом від неї віє, і розум ніби позичений, і мова, як музика гарна, але давно відома, все та сама. А буває стріни з чоловіка, і він зразу не зробить на тебе ніякого враження. Отакий От собі, як тисячі других, нічим не замітний. Та як побачиш його вдруге, втретє, як побалакаєш, як переживеш разом яку годину-дві, то й погадаєш. От гарна людина, і чому я не бачив того перше? Все щось нового відкриваєш в його зовнішній появі, в його вдачі, щось цікавого, щось, що незримими нитками притягає вас до себе. Таким був Хмелинський. Він зробився для панни Марії близьким і необхідним, без нього було би порожня на світі. Пишна палата, гарні коні, розкішний парк – все воно гарне, коли є хтось, з ким можеш поділитися своїм враженням. І вперше зрозуміла вона, що любові тітки їй вже не вистачає, поки не занедужала. Не розуміла того. Важка недуга, оце перебування над берегом пропасти навчило її інакше дивитися на світ, ніби з другого берега. Тітка сказала їй якось, старайся забути. Чому вона це сказала? Що? А може, кого має вона забути? Невже ж його? А коли дійсно його, так чому? Невже ж?